dhe bekimet e Allahu qonflim i Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam i familjet i shokët dhe të gjitha që i ndjekin këtë rukë dhirëndin në fund të kësa i bote të nërë lezër povardojmë dhe son të me lene Allahu gjalla gjelaluhu me normat finore me ligjet e Allahu të kosmologike dhe ndikimin e këtyre normave në shoqëri dhe qëfar ne i përfitojmë nga këtu norma kemi trejtuar në takimin e kaluar disa Ligjera të më radhë Rëth normës Që për mesaj dalojmë të mirë nga keqja Dhe kemi thënë se Zotë i Gjelle Vala ka gjykuar Gjykim të prerë të pakthyëshëm Se e mirë dhe keqja në të ndara për jetësisht Dhe pastaj rëdhimisht nga kjo normë Këmi përmendur edhe Ndikimin e të mirës Por edhe të keqja së të kithëtarët e këtëre dyave dalimet me styra dhe qëfar i bënd të veçant të miret, por edhe qëfar i bënd të veçant të këqinjet. Sëndë të të të vazhdojmë një norm të re, e cila konsidorej se parneve si njerëz është jetike dhe tejet e rëndësishme, dhe në anën tjetër të të nuk është largë normës që kemi folë për te në takimit e kaluara. Do të lasi për normën e udhëzimit dhe devijimit Do të atë udhëzimit dhe devijimit Si dy veçori që Zotë Gjellë Gjellalu hu Do të atë i ka në dorën e ti Jehdi men jesha O ju dillu men jesha Allahu udhëzën këdan Dhe Allahu e lënë në hum bje këdan Këllë gjë Allahu Gjellalu A'la Të ndër ulazër i ka veçoritë veta, i ka specifikatë veta dhe nuk është aq i thjeshtë si kus se e kupton njerëzit. Nuk është aq i thjeshtë me kuptuar udhëzimin e dikujt, poshtë nuk është nuk është aq i thjeshtë me kuptuar dhe dëbim me dikujt. Prandaj sot do të mundohem që mi dhon disa udhëzime të përgjithshme si një lloj hyrje në këtë, edhe pse kjo tim ka probleme. Ju jo si tim ponjerit për balltëmas kanë probleme, kanë keç kuptime, e me të inshallah do të mirem në takimet e ardhshme. Ju jo sonte, sonte do të bëj prezantim, do të thon, edhe të përgjithë shumë, por edhe prezantimi që është më tej për i natyrës së njohurive dhe informative, ton të, të informuemi më drejt rreth ktiligji dhe kësaj norme. Pëlimisht tan durgozo Allahu jallehu ala ne shuvan alquran ka permandur sa ay ka kriuar kriesat dha ay udzan i ka kriuar kriesat dha ay udzan alladhi khalaqa fa sawwa asta i ka kriuar dha wa kadan forme dosh kriese pasai ka thon allah jalle wala faqaddara thumma qaddara fa hada pasai allah jalle wala ka caktuar çdo krijesë mënyrën e të tuaret të ushyerit, do bindë dëmën dhe e ka udhëzuar këtë krijes drejt asaj që i duhet dhe e ka mësuar si më urrit nga ajo që i bën dëm. Nëse lexojmë Kur'anin, do gjejmë se tema e udhëzimit dhe e dëvimit në Kur'an trajtohet nga disa kënde dhe kë hap me kuptuese Si pas ajetëve të Koranit, udhëzimi është, po dhe devimi, është katër loja, katër kategori. Po filloj me këtë, pa fëstaj vazhdoj me tjera qështë që kanë bëjme këtë temë. Udhëzimi i parë, që fletë Korani për të është, udhëzimi i përgjithshëm, që marë një pjesën të të gjithë, tha kryesat. Gjdo kryesë, si Allah e ka kryuar, e ka udhëzuar kyr udhëzim i përgjithshëm. Dhe kjo është udhëzim që ka të bëjë me jetën, që ka të bëjë me orientimin e çdo krijese drejt asaj që i duhet i nevojitet dhe gjithashtu e ka mësuar Allahu xhallahu te ruhet nga ajo që i bën dëm dhe e rrezikon. Prandaj Musa alayhi salam kur aka prezantoi Allahun xhallahu ala para faraonit ka thonë: "Alladhi ata kull shay'in khalqahu thumma hada" Zotë jam është taj I cili a ata Kullëshin khalqa Gjëja e ja ka dhen Formën e vetë A e ka kryuar në formë e dur Zotë gjellore e ja ka përzirë këtë formë Thumë heda Dhe pastaj ja e ka udhzuar Allahu gjellewala këtë kryes Dhe e ka orientuar Këhajo që i duhet Përëndaj e ka mësuar Për shambull E ka mësuar Allahu Gjellewala lupën, kalin, delen, devën, i ka mësuar Allah, i ka uzuar, dhe të asaj që i duhet, për nështë e përshamu se këtu bakti nuk janë mishë ngrënëse. I ka uzuar Allah, Allah drejt kulosave. E gjenë luanin, e ka fështira përshamu të egëra, mishë ngrënëse, i ka uzuar Allah Gjellewala ka dhe ja ka dhenë paisjet, dhe më honë, Për shambull, ka fshët bimë grënse, edhe me dashme që jenë mishë grënse si kanë pajisjet, se, se kanë një hurin e gjahu të kësumeral. Ato që janë mishë grënse i kauzuar la gjëlleval në atë që ju duhet, duke i pajis edhe në konstruktin fizik, pora në orientim i kauzuar që ka ju duhet. Kështu është me gjithë gjë, edhe me njëri unë. Allah u gjellewala në këtë aspekt e ka udhëzhu gjithë njëri Nuk i filluar nga momenti i parë kura i kryot E ka, ka udhëzhuar foshtin në barkë të të tëtë të, si me ushqy Kër delë del foshtin nga barkë njënës e ka udhëzhu të më honë si me ushqy Dhe me qëfar me ushqy e kështë më radhë Dhe kjo është udhëzhimi përzitë shumë Të gjithë tha kryesat bëjmë pjesëte dhe ligje Allahot në that kjo, kjo norm që për fransë për të në that se nuk ka krijës se si Allahot e ka kriuar a që nuk e ka uzuar dhe kjo është nga begatia Allahot gjelevala dhe këtë e ka marë Allahot në bivete që gjdo krijës me emsu pra që i duhet kuptimin e jetesis dhe kuptimin e existences e kështu mërat Udhëzimi i dyt është udhëzimi i charimet udhëzimi i shpjegimit dhe udhëzimi i njohës dhe mësimit këtë tash lidhem kon me averçant që vlen vetëm për krijesat e ngarkuara me obligime njerëzit dhe xhenat po flasim për njerëzit allahu jelleu ala të gjitha krijesave për njerëzve u ka mësuar me njohë besimin Wa ka dhenë mundësin Me unjoft ma që i duhet Duke i udhëzuar Udhëzim të dijes Të njuhjes për mes Pegamberve Për mes librave Apo Për ndaj Ka përmana Allahu Gjelle Vuala Në shumë vanë në Kuran Wa emme thëmuda Fëhëdejna hun Allahu thot thëmudin e kemi udhëzu tas tahbul 'ama 'al al huda. Mir po ata e pëlqyen më tepër verbnin ndaj udhëzimit. Shikoj këtu thotë e kemi udhëzu. Çfarë udhëzimi bëhet fjalë të Thamudin? Poplesa ligot alayhis salam, që Allah e shkatroi. Allah thotë fahem me Thamude fa hedainahum. Thamud nuk e kemi udhëzuar, çfarë udhëzimi? Udhzim të msimit, e kemi mësuar. Ja kemi dhënë mundsinë me njëo të vërtetën. Ja kemi dhënë mundsinë Me orientu ka duhet Ne e kemi dhërë mundësin Dhe Allah Gjellewala të ndruzër Në basë të këti udhëzimi Të lojë dytë në basë të këti udhëzimi I mërë njerëz në përgjësi Për asë sa ju ka arrit njerëz nga kjo udhëzim Për ashtë njerëz mirë në përgjësi Për asë sa nuk ju ka arrit nga kjo udhëzim Dhe s'kam pasë mundësi me ju arrit Nuk ke mërë Allah në përgjësi Kështu që Allah Gjellewala Nuk kalon nuk ka dërguar pejgamber. Nuk ka lum popull që Allah nuk ka dërguar njëri që i udhëzon, kuptim? U atregon rrugën. Kjo është rruga. Kjo do të më bësu. Ky është orientimi e këtij rrugë. Dhe kjo është lloj dyti udhëzimi që Allah fut për ta në Kur'an, dhe kjo është detyra e pejgamberve dhe trashëgimtarët e pejgamberve, dhe për këtë Allah ka zbrit libra. Lloji i dytë i udhëzimeve është udhëzimi i përfitimit nga udhëzimi lloj ditë nga mushime. Ky është edhe më specifik. Shikoj, para ishte shumë i përgjithshëm. I dyti pak më i veçantë, por prapë i përgjithshëm. I treti është hala më i veçantë. Donë, Allahu ka dërguar mushime, por jo të gjithë të Një përfituan nga këto mushime. Një kategori njerëzë përfituan. Një kategori e njëzve u orientuan me këtë mësime U udhuzuan njetë me këtë mësime Dhe kjo është e që Allah u thot Jehdi me njësha U udhillu me njësha Allahu e udhuzan këdan Këtë lëjuzimi U dhuzim që japë Allah u sukses Me e gjitë vërtetën U dhuzim që japë Allah u sukses Me njekat që është e duhur Kjo është u zimi i veçantë Dhe kjo Allahu e dhuzan këdan dhe e lë allahu në hum bje këdën kjo është problem që njërë sënë e kuptojmë e sësharujmë si problem për tha është sënë të është vetëm prezentimi i përgjithëshemi këti regullet kjo është lu tret i treti u zime që fletë kurani për ta dhe ka shumajtë e që allahu fletë për këtë ulajke ala huden min rabbihim ulajke humul më flihon në të fillemë allahu fletë dhe thëtë ulajke ala huden min rabbih të uzuar nga zotit ytë dhe këtë han të shpëtuarit. Jo gjithë janë kështu apo. Dhe të udhëzimi i llojit të katërt që flet kohën për të është udhëzimi në ahirat. Ço udhëzimi në ahirat i uzan Allahu Rabb e kategorisë së tretë të, të, të udhëzimit në dhunja drejt vendbanimit të tyre në xhennet. Donte Paronat, gjeneti është mëj malë se krejtë që jetë të tukë. Ka që është imam? Edhe asë kush s'ka hardë me shku të veni vetë në gjenetë. Nuk dënë. Të ndunja me qëtë i kënë, kusë jekon s'ki hardë hupë. Paronat në heretë. Po, Allah dhe ti e në gjenetë. Shka në gjenetë. Ko është veni jëtë, ko është venbanimi jëtë, ko është hisje jëtë e ka. Iudhëzënë Allah gjë Sësli për juve E një rrugën për të shpia ati në gjennat Më mirë se që një rrugën Për të shpia ati në dunjo Aq e u zënë Allah o rrubën e ti Për në gjennat Më qartë, më konkretë Më saktë Sëso që dikush për një me është i u zuar në dunjo Me e gjithë shpine vetë Njëri së ne hu shpine ti apo, E gjonë furë më dërë Ka do që të sështë e gjonë shpine vetë Në dunjo ndërsa Allahum unësën në robëve ti që tjenë të uzuar në ahirat u dhëzim që u amësën orientimet ty një në gjë, por edhe dhevimi është kështu edhe dhevimi është kështu të mëhon ata që kanë bejtë të dhevjuar në dunja jahushin këtë uzimit në ahirat dhe përfundojnë në dënim të Allahot, Allahot gjalli në ruajtë. Andajtë këtu janë dhe tëtë lojet e udhëzime që fëtët Korani për to. Ndërsa, ka disa qështje më rënsi që duhet me ditë rrët udhëzimit. Par asë me kalu, të të tëtë të në shpigimit e tira. E tash, prej kësë e pike më tutja, jemi duke folë për një udhëzim më dhe veçantë. E kuptuam se ka udhëzim të përgjithshëm, udhëzim i të ushjurit, udhëzim i jetesës, i egzistences, i përgjithëm dhe pasaj falim për udhëzimin e veçan dhe, dhe spesifik. E tash e tutje, pika tashme janë komplet për këtë udhëzim, nga që kyna duhet. Si mund përfitujmë nga faktis se Allahu udhëzën, që ne të udhëzim të durë që e arrima që e përmenda maherë dhe do të përmendim edhe me tutje. Ka duhet sa qire që duhet mi kuptu. E para të nërëzëm, Kërflitit për udhëzimin Për udhëzimin kërinët Fakti i por Realiteti i por Që do të me kuptu është Se nuk ka udhëzim të të tërë Pas udhëzimi Allahot Sko të, të tërë Do më honë udhëzimi Allahot është i pa alternativ Sko Allah është i vetë Me që udhëzën dhe udhëzimi vetëm është udhëzimi Allahot. Kjo është fakt i parë, redi i parë që dojtë me ditëmë. Pra ndaj, i në lhuda, huda Allah. Dine se udhëzimi është vetëm udhëzimi Allahot. Gjdoj gjithëtër, nuk arë udhëzimi duhur. Pra ndaj, udhëzimi i besimet është vetëmaj që Zotët e ka shpjegu. Udhëzimi i jetës mirë, është vetëma e që Zotje e ka së qëru, e kësë mëra Përënda e është, uzimi Allahot është i pa alternativ Nuk ka zgjidhje është e para E dyta Allahu që levara përdirë sa është taj që i uzën në rap të ti Uzimi Allahot në njerëzve të nëzër bëhet përmes shumë njërave dhe aktivizojm këto shumë emra të Allahu xhallahu ala, për kuptu të kuptuari se nuk është ky vetë rastësisht më, nuk është e kot, është shumë shumë preciz dhe shumë e saktë. Për shembull, kur thëni se Allahu xhallahu ala është i vetmi që udhzon dhe udhzimi i tij është udhzimi vetëm, ne këtu fillimisht flasim për dijen e Zotit xhallahu ala. Andaj, çysh ka mundësi që udhëzimi Allahot tjetë udhëzimi vetëm, ka mundësin nga se Allahot është i vetëmi gjithëdhishëm. Dhe përdojësë a e është i gjithëdhishme, udhëzimi i ti është i, i sakti. Përshamun në butë, e se një njëri tëtë, i dishëm është, tëtë, kjo mënyr është me dojlë për problemet. A ka mundësin një i dishëm tjetër, me prunë tjetër zjidhje, ka mundësi, se ka shumë të dishëm, dhe përrezo ka shumë të dishëm, se si ka mundësi me orme nga një verzion që është udhëzim për ty. Mirë po, nja është i gjithëdhëishëm, dhe nja është që prejti mësujnë të gjithë, kusha aj? Allahu qëllëvala. Për diri se Allahu është i gjithëdhishëm, aj din që do gjë, atër edhe udhëzimit i është udhëzimi vetëm. Edhe atër Allahu qëllëvala Kush meriton me udhëzu e kush nuk udhëzohet. Pa nisur ka dija Allahut e kupton më mirë udhëzimin. Nga se udhëzimi i Allahut është pjesë e saktimit të Allahut. E saktimi i Allahut është pjesë e dijes së Allahut. Dhe zgjidhet problemi. Shumë lehtë. O udhëzimi i Allahut është pjesë e saktimit të Allahut. Allahu ka saktuar mëzu, mirë. Mbi çfarë baze Allahu sakton? Mi bazë në asajqër i gjithdishëm E përdej se e bën Saktimin me dje Dhe e bën udhëzimin me dje A qërtojt për këtë qështje? Absolutisht Me dje Në bazë të djes Dhe dje Allah të është e pak kontestushme Dje Allah të gjithdhe levala Nuk është dje që pranon për mirësim Larga saj Njëri majtë di shumë bot E gjimë ka ndru stasjone E gjimë njëri maj me qëmë botë e gjenë qëmë ka erë ka thëmë fjallë mëzvet njëri është këtu e pa ndodhë të ka Allahu Gjelle Ola me ju shfaqë Allahot su kërse diso fraksionet e devijuar a thujnë a? i shfaqët Allahot dhja më vonë Allahu Gjelle Ola halapa e kriju botën e ka ditë se Muhammed e ndërgumë i Allahot a po nuk ju është shfaqë e ja, ka ditë A nda ja i çrëgjidhishëm udhzon mbi bazën e dijes. Udhzimi i tij është atë më saktë më i vërtetë. Ne nuk kanë mundësi ata të kufizuar ndijeshëm që kanë marrë nga dija ti ai ju ka dhënë. Wala yuhituna bi shei min ilmihi illa bima sha. Nuk mund të marrë nga dija Allahu posojë apo ai. Kaç që është ka mundësi ma atë pak që e ka për Allah asë as, as, as, as, pak me thonë, pak o shumë pak me thonë është shumë për nuk di që më thonë ma pak se pak so e ka për Allah gjëllevara njerëzë krejt bashkë mu bëbë e që është ka mundësi këta me kët kët asë pak ha? me kontestu dine Allah gjëllevara që shpreje, pak u fish me së so, pëtë është pak ka. Musa a.s. me Kedrin, kër kanë qenë anije ka arë, kanë qenë deti në qanë dhe ka arë një zë, ka marë një vram që i vuhëll, ka marë zë uj prej deti zëpën e Kedri a.s. i ka thënë Musa a.s. dhja jam e dhja jote dhjë njështë më të meqëm më të dishëm kanë dhja jonë Djeja me djejëtë, me për me djejën e laot, në në këna morë nga djejën e laot, asë sa murë kjo vremqë nga kjo, nga kjo detë. Kjo e vëshë mëso simbolikë, se asë kaqë nuk është, ma pak. E që shko mundë si kjo me kaqë me thonë, e pëse këto e kjo vëzhu, e musëm kjo vëzhu, kështë më halë. Pra në në e e në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n ndodhë për mes rahmetit Allah disa njerës që mirë me nëmrimi në fjallën në kuran vetë si kom nëmru po i referohëm aty në nëse ta kanë gabu po ga bëjë edhone mirë po nuk besoj se kanë studiu kom lezu se si basë nëmrimi me do me thonë fjalla huda kështot veç huda pa tun darit jehdi heda pa tun di veç huda Me fjallin rahme, jenë të barabarta numerikisht në Koran apta Në no dhe disë herë jam përmen në Koran E bashk jam përmen në disë herë E vetëm tani shumë me herë e kështu me ratë Edhe kërë kërë nëse e marim para aspekt në numerik Në komentim të Koranit Nëse e marim, se nuk du të muzirur shumë Po nëse e marim, jap me kuptu se nuk është eraseshme Udhëzimi Allahot është Resultat i begatisë të ti Edhe i rahmetë të cijepë e devimi është rezultat i drejtësis a lojë që levo alaftë. Devimi ndodhën bëjbazën e drejtësis. Allahu askujt, pa dretë nuk i bënë. Ndërësa, udhëzimi bën bëjbazën e mshirës. E aje din ka mshirën. Pra përndaj, udhëzimi është me dje. Edhe devimi është me dje. Udhëzimi është me mshirë dhe begati, devimi është me drejtësi dhe udhësi ka urësi pse ka me të filoni i pa vëzumë dhe ka urësi pse e ka vëzumë Allah filoni anaj kur pejgamberi sasërin buni dua o azot forësoje këtë din me njonin për këtume dëve e bu gjehlin edhe omerin që ka pejgamber u lët për njonin për dëve tha. për njonin për dëve nga se ishin me karakter të fort i duashin islamit njeshtë edhe Allahu Gjellewale e udhëzëj omeren, e le bugehlen. Shikani pasaj sa urësish nga që udhëzë omeren, e sa urësish nga që nuk udhëzë e bugehlen. Gjithashtu të nëdozër, kurimit e këpi këpar, e këti realiteti se Allahu Gjellewale është i vetëmi që udhëzën, dhe udhëzimi i ti është udhëzimi i vetëm, falen për dijen, falen për mshiren, për drejtsin, dhe gjithashtu të, Allahu Jalla Wala është i gjithfuqishëm. Kur thënie për ozimin dhe për divimin, flitet për fuqinë e Allahu Jalla Wala. Ayat e gjithë të mbushur. Kush kërson që uzohet Omerit? Kush? A Kush kërson që uzohet Filanit? Fshthir. Kur jeni atëç, marr meq problem kundështar e bjenë Zotë e Gjellat Gjellali, vahua ala kulli shenë qadir, aja është i mundë shumë për dëgjë, ka mundë si gjëgjë Allah me vahutë. Pra ndaj, kër flasësht për udhëzimin e njerëzve, fal nga kjo aspekt, të këthejt optimizmi, të këthejt shpresa, të këthejt ambicia, kër më sujë, kjo së zotë, nga se, nga këndë vështërimit po, me konë udhëzimin dërën tonë, mund është me gjyku nuk uzod, u zotë filoni se të që ka për flet e për nëse flet nga fakti se Allah është ajtë që u dhëzën dhije si eduke folë për gjithë fuqesh me një qëdi gjithë gjithë këndorën e ti i ka zemët e njezve ndorën e ti i si silë këhëdën zotë i gjithë levala përëndaj kjo është realiteti i parë që duhet me e pasë parasysh realiteti i dy që duhet me pasë parasysh e në Me gjithë faktin se Allah u dhëzën këdën dhe e lënë humbje këdën, me gjithë këtë realitet të pa më ushëm, prapë se prapë, edhe të këdhimi funksionën ligji i shkacheve. Ka shkache të së këtuara, se bepe, nuk janë vendimtare si asë një shkak tjetër. Nuk janë ato që vendosin, me gjithat janë se bepe. Ka shkache pëse Allah u dhëzën filonin. Ka shkache, pëse filojnë në këtë zotë, ka shkache. Dhe këti së nga këto shkache, Allah na i ka mundësu me ditë, së so me në uqesu zemër se që është jash komplet drecësi dhe mshirë. Edhe të vetë këshë e mja boqështu, nëse dikosh këshë me i pasë që to se bepe, ose me i pasë këto vepe, pra e kësë të mëra. Pra ndaj, fakti i dytë, E vërteta dytë, realiteti dytë, që e si të kima latë, rrëdhë udhëzimit është se edhe udhëzimit dhe humbja i ka në shkoj që të vetë apë. E treta, realiteti të tre që duhet me ditë të udhëzimit është, njëri ju e ka hisën e përgjësis për udhëzim. Nuk e ka njëri ju të pranuar kismetin, se ka një të pranuar me dorëzotit. Ga anë e kjo së është pranume. Në mund, kur themë se Allah u dhëzën këtë dënë, kur themë kështu Allah u dhëzën këtë dënë, po flasë nga pozicion i Allah, i unën atë pozicion, po Allah u kështë në ka full, unë e thëtë Allah u e kam gjëzë gjëndur këtë dhe u dhëzëj, kjo është Allahut, i po kjo nuk e, kjo nuk e shkarkon njërju nga përgjësia e u dhëzimit dhe kërkimit të u dhëzimit, për këtë arsia, Kërkesa e parë në kuran është Ihdena së ratë arë në stëkhi Lutja e parë është në uzo Në rrugën e drejtë Ki përjësi për këtëllëzim Qëka kërëgjë bëti për mundëzim Sa i kërëgjëti këtëllëzim Sa i këmarë se bepe, sa ke vetë Sa ke ullëtu, sa i e lërë E kështu më rëfë Ka njerë që janë lërë për mundëzim Dhe Allah mund në fund e ka kërëgjëzu Mëndën e të, të n kur suënire më thonë jam ul qiema o zot a kë thon ti se ulzimi është ndorën tona s'ma kë thon çfarë faj komunë s'ka kso nga sa allah o jallehu ala në kono me arsyetu me pa allah o don arsyetimin allah o don që njerëza me u mbyll çdo derë që kanë mundsi me të kesh për dor arsyetimin Prandaj dërgimi i pejgamberve është argument se njeri ka përgjegjësi për bollëzimet. Po të kërse me qenë uzimin dorë të Allahut, pa çë njeri përgjigjës, çfarë kuptimi marë ka marr pejgamberi? Apo akon mundsi Allahu xhalleu wala, në njëri hiç pa pejgamber, pa libër, pa kurjë, me uzu, me mësu, me drejtë, ka mundsi? Ka mundsi? E pse ka dreku pejgamber? Për me tonë se ti ki përgjësi, kryet i hisën tone, lehet i Allahot ato që a i kondorën e ti jepë. Ki përgjësi, e ka drgu përgjëmberin, e ka zbrit librën, për dirisa Kur'anë është paradurve tone, e do tjetë din kiamet, kjo Kur'anë është dëshmitari i Allahu Gjellewala për përgjësin tonë që kemi përballë udhëzimit. Me kërku, me mësu, me gjitha detalët e udhëzimit, si ku se kërëm për menë, gjitha detalët ta ka mënsu Allah Gjalli Valla e ke pas mënsin me shku me vetë më interesu mërë, ke pas mënsin ke pas Koran ke pas kërsa speko Koran e kështu më rad pra ndaj, Allah Gjalli Valla e ka ngarku njërion me një sasi të përgjetsis për udhëzimin e ti e shiko këtë balansim aja është që udhëzan por tia e që kërkan ka se bepe, ndjek e rrugën e gjen dhe në që dhe ështështë prej argumentëve që Allahu ja ka dëshmu një riut se ti ki përgjësi ti kom japë të gjitha mundësit e mosh me uzu është Allahu Gjellewala të dërdozër ja ka dhonë një riut shkaqit e uzuimit të që Allahu Gjellewala elem nejëan lehu ajinin u alisanen u ashefetajn ونسيب blev فونه لدى هل مركون له كان informal فل Guidى فقط zone someplace منذ في Jenni ماسه ولمس ي penso 您 يreat على معارضات حلانك هنا من هناALLا هل تytic في كان للمزرقة أرجى ما نتمنى Allah te ka sut me pa argumente Allahu Jalla Wala. Argumentet e shkruara dhe argumentet e krijuara. Argumenti i shkruar është libri i Tij, me pa. Te ka veshin me dëgjum. Argumenti i krijuar i Allahut është natyra, kozmosi. A po di atë për eklipsën që u fol kë? Subhanallahu Allahu Jalla Wala, çfarë argumenti ka dërgou? Ta thëshin do spektakol. Si më ku nafar që kjo është aja vërbnia të në kitë argumenta që nëllë gjëllë nëvora mëllohi s'ka mundësi krejtë në insë e gjinnë bashkë më bo nuk ka mundësi me leviz pos atërko allohi e pljeve me dërështë allohi gjithë të lenë që është të erësuar gjithë me dërështë allohi bëndri gjithë kushë levizë E Allah dhëtë, t'i kom japsit me më gjithë për mes dillet T'i kom dhonë sytë me më gjithë muë për mes tokës, për mes ujët, për mes vetës Me gjithë rrugën për mes të libri, për këtë i dharë sytë Elem në gjithë alluajnin O a lisanën, o a shëfetejnë Këmi e për njëri të gjuhë, e buzë Shë këso bukër të kom kryu Pësë të dhe është këtë gjuhë? Pësë të kom me këtë gjuhë? Me e përmendë dhe Allah në Gjalli Walla. Me full të vërtetën. Me pytë. Mos me qenë gjuar problem, qështë pytë Allah? Shko në i vend të ujko, as të i fjallu këtë dhe në dyna. Qështë lypti? Lejtë ato gjeste që përflasë po pa gjeste një hera pëtën. Problem e kje. Problem. Andaj, të ka pëllohë gjuar. Ua hedajnahun në gjdejnë. Që ka? Që ka? Ja kemi hap syt, ja kemi hap gojën, ja kemi hap gjuhën, ja kemi hap kët e at, u hedhina, e kemi udhzu pastaj për botë rrugëve, tash ti kemë gjetur rrugën. Kjo është presja jote. Do të thonë shiko sa bukur Allah ka përmand. Mjetet e udhëzimit i komdhon. Rrugën të komçarsu, djake. Prandaj vetëm kthimi, ajo forca e kthimit, ajo forca e përcaktimit, ai vullneti për mendje të vërtetën i mbet njeriu e këtë i ka këlluja Allah ju jelële në prafë në betë në ndëvijim atërë mësë të qërëta njëri asë kanë për zëtësë të i ebën bëzër shëtët Allah ju jelële vë në atët fe gëallahu samiën besira inna hëdejnahu sëbila imma shakiren ve imma kafora njëri u të jadham gëallahu samiën besira e kemi bërë njëri unë të dëgjanë, e kemi bën njëriun të shah Inna hedene hujsebil Ne kemi odhëzuar që ka odhëzuar Odhëzimi ndërlit me dëgjimin Odhëzimi ndërlit me gjuhën Odhëzimi ndërlit me shikimin Imma shakiran o imma kefura Pasa njëriun në bas të përdurimit të këture mjetëve, shqisave që e kemi dhen ajko me përca këtu Në rafri njërzor Kame përsa të dujë Në rafri njërzor Kame përsa këtu A do tjetë falenderuas A po a do tjetë më huas Ki përgjësi Ki përgjësi për valzimit për, për e sa e ke përdor mendjen Sa e ke përdor gjuhën Sa e ke përdor syt Sa e ke përdor veshën Për me udhëzu Të në rëzër Allah nga rahmeti ti Ban që njeriu Gjysm në kësa me përdore udhëzën Në rafri njërzor Nërshet dhe ma pak së kaqë, e uzonat dhe dhe të barë këtërna. E paramenda tërëqanja njërët me kone në, në funksion të kërkimit dhe dëtëvërtetës. Cënë njëri jetë pas taj pa e gjitë dëtëvërtetën? Pa mundëshma është. Gjithashtu të në vëzër, realiteti dhe mund i radhës që mund të përmenjë për punin e Udhëzimi që i përmana disa është se udhëzimi dhe divimi që i përflasën për te janë rrug që shpijen qërimi saktuarat Udhëzimi është rrug si kur qësë e këmë fëllim e vetme që shpijen mirësi dhe mbegatia në fundë gjenët dhe divimi është rrug që gjithësës e shpijen në dhe shprehme da humbi Adrian. Nuk ka mundsi kur këtë rrugë më përzi. I ka, sikurse ekimë se kime si këtë tezë një e ndomë, edhe udhëzimet e devijimet janë këto. A ka mundsi në njëri? Rruga së udhëzimit më shkon në xhenam, ja sikomunsi. Kor ska mundsi. Çi kjo është ai ligj i Allahut që ndryshon. Çi kjo është pjesa e këtij ligji, e normë, për përse po flasim. Norma e udhëzimit dhe devijimet na thotë Se njeri u që e ndjek rrugën e uzimit Shënjat sinalizimin e kësë rrugën e njek Një masë një masë një masë një masë një Ska tjetër përfundim Pas asoj që Allah u ka thonë In në lë ebërarë lë finaju Të uzuarit kanë me qenë begati Ibn Qaim e Rahimullah thot Begati apërën e jetë përfim Tri vendbanimet e njerit Dunjan, varin, ahiretin Shë ka uzimi garanton në im Me standart në vendkujë Begatia e dunias nuk, begatia varet. Begatia varet, nuk, kose kose nuk ka, ka siguri begatia e varrit. Begatia e varrit nuk ka sigurisë begatia e ahiretit. Nuk ka kanë ndlim shumë ta, por begatisht. Andaj thotë më ka imë Ramon, Allahu garanton innal abrār abrāri an bamirsit tu'zūrat lafī na'im. Gjithsesi do të jenë në begati. Në të gjitha vendbanimet, në të gjitha stacionet. Innal fujjāra lafī jahīm. Kriminalet Më katarët Ata që kanë që rrugën e duhur Kanë me qenë gjithësësi në Në gazep Gjahim o gazep, me thomë, më mirë shep Në mundime Edhe kjo është në trive në banime Edhe në dunja, edhe në varë Edhe asje Nuk ka mund si dikush Me njekë rrugë e dhivimit Në në stop Në stop, stop, me nëjët kërshir rrugë e së sëzimit E në fund Me në i rahmetë Me në i keqarët me i, ja, s'ka mënësi S'ka të la rasi Allah i ka të saktu gjërat qartas Kjo rruga, këtu qënë Kjo rruga, këtu qënë Kështu të është Adhe këtë realitet duhet me kuptu Udhëzimi e rënën teorin e rastësis me shkun gjenet Edhe Edhe dëvimi e rënën teorin e gabimit me shkun gjenem Gabimisht shkoj Gabimisht Ndënja gjithë që a komënësi me posë gabimesht Apo A komënësi profesori me e vlerëzu Gabimesht në zonësin E ka meritur dhejt e a ja japë me ngjel A komënësi Së përflas me qële me Gaban A komënësi A komënësi Mie ku me e Diagnosifiku gabimesht pacienten komonsi. A komënësi A komënësi mie ku njërit shnush Me o një i smut A komënësi Kam mundsi. A ka mundsi i devijoni njëri i mirë gabimisht në qollonjë, nën s'ka mundsi. Skuletin nuk e di shumë. Te njerëzit gabimisht ndruin pozitivat apo? Ndruin, s'ta Allahu s'ka kosto. Andaj, le re ha ti për kët përfundim. Ti vësh një aki sinjalizimet, një kishajt. Kjo është e jotja. Nëse ligji i Allahut kjo norme e udhëzimit dhe devimit të garanton përfundimin e durë të rrugës e kënjik. Përne shpeshtë të fëllet, përshamull, filoni, a në gjënët, a në gjënëm. Në nuk flasë e për filoni si njerëzë. Mi po kjo punë shumë letë është me ditë. Cë nësë rrugë i ka ra? Që atja është Allah. Ku ka me kënë tjetër posë që aja është. O... Cësë rrugë i ka ra? I ka gërë rrugës, me kënë ka posë qëf menajtë. Çka po shfme po? Ti ndër pyetje, përgjigjesh tani vet. Skiniu ti me vëto për çfarë? Çka ti e çaneva? Skim luenam ulur për kët punë. Na skemiu as mund luen me gjyku njerëz, lejo gjykimin e njerëzve Allahut, ai gjykon për ta. Por ka herë për shemb, do njerz, do me ditë për filonin, për, për në vetë në ditë me ditë për shemb. Skiniu me ditë ku është filoni tash, të zdin kur. Kjo është rruga ka që kanë njek. Edhe ku shkoq. Kaç shumë është e qartë kjo punë? Nëse kjo e legja Allah të i pëndërshushëm Ka mujt me e ndërshuhën në fund tjetës Rrugën nëse kemi dit Apo, së nga ka kalzu, ka bët të u bë E në fund o dalë në rrugë atje O shku të e rrugë atje Në nësëdim që atha nuk gjikujmë për njerës në fund Mirë për veprimtari Për rrugëtim Monë me gjikujmë basë rrugës Sigur atelo në dunja Nësë dikush i karo një rrugë që shtot E në fund që atje çfaru i karoku sku, po nëse i karoca rruga ku ka shku te filoni. Se shtëpia flutosh këtu. Apo nëse shku kësaj, ah ku ka shku në spital, se çati jashtale. Për shembull, rruga të kallzon ndër dikun ku ku shkuaj. Po edhe çfarë na gërzon. Kai karoc, çaji karoc. E ku ka pasmash ku pron. Prandaj pafundimet janë të përcaktuara mbi bazën e kësaj norme të ulëzimit të atë, të devimit apo. Ndro, një, si dhe dhe në nëndërë, du me sjarru dhe një duqit të tjera me rëndësi për ozimë në dirimë në. Në në njerë, ndoshta, nukë kuptojme, dhe mëllon, nevojën që keme për ozimë, por asë rëndësit e këtë ozimë. Tëllë është dalimi mes nevojës dhe rëndësis që unë për të me folëm. Nevojën për po e kënsideraj mjetë. Donna nuk e di sa so mjet i rëndësishëm është udhëzimi. E rëndësishme është qëllimi. Do kur flas për nevojën e udhëzimit, po flas për udhëzimin si mjet i nevojshëm nitën tonë. Ndërsa kur flas për rëndësinë e udhëzimit, po flas për rezultatin e udhëzimit që është i domosdoshëm. A e kuptuat? Do rëndësia është ku na shp i udhëzimi nëse nevoja është, s'ka na duhet çu. Tomo s'ka na duhet, është nevoja, për çka na duhet është rëndësia. Do të thotë gjithsesi nuk kanë dorë, po shtyi kum da për mi kuptu po më drejt apo. Po filloj me ayetin e parë. Domthonë don e parë, lutja e parë kuran, ihdinas siratal mustaqim në osan në rrugën e drejtë. Ti kur e lut Allahun, ti kurtosht, e eh, drejna syratha mostaqim. Për shembull, të bini shembull të tjerë. Nëse linja jeri është smut, edhe ka dhimbje, oh i dam lukse shumë, i dam i dam veshë shumë, i dam dhëmë shumë, ka dhimbje. Edhe çon dut o oh Allah sheram. Korajet o Allah sheram. Apo që kupton këj rëndësin nëse Allah e shërënë, të ku ka për mirë botë me mëshënoshë Allah, apo, se e kupton me bu me mëshënoshë, këtë gazëpë se ka mëbë, apo, ndë e ajtu, o, oh Allah shërënë, fillëm e menurë, sa e katë nevajshme, këtë mënyrë me lutë Allahën, dhe sa e katë rëndësishme Allahëm ju përgjithë, apo, për një dhënë me dhimëtë, e kërtush, i hidinatë siratë alë mëstë qka një, qka she, qka përre tanë, që kjo është pika vjuzi që përdo me spekua. Të, drozër, uzzime është mjeti kryesur dë njëra që nga duhet për ketë punë tonë, pa uzzim, asë një mjetë së funksionat. A ku më të? Uzzime është mjeti kryesur, sebepi kryesur, vendimtar për të gjitha mjetët dhe sebepi tjera, pa uzzim, s'ku të së funksionat. Kursunga. Ilmi, a është sebëp? Po, povëzim, senzvi Parja, a është një metë? A është sebëp? Po, povëzim, problem Ekstumerat Gjithë e në problem Povëzim Andë e nevoje jo në përdojme shumë e madhe Pse? Qe po do më përëndisapta? Për Djetarë kërë ka speku Nevoje në tonë përdojimin i kam përmenë disa situata që në gjindë dhe minto e në duhet shumë ullzime për shambu në kam dohet që me ndjek një rrugë gabimisht së kemi dit, nga ignorancë së kemi dit në duhet ullzime me në këthinë rrugë në duhet rapto mësë me vazhdo më gabimisht a po një këndë shko që sotë të mërë që mirë kore ke marrë vesh gabim është të lokelë E, aja këthe sa gabim është Ma zvërëdhëmë të utje Kur ka ndodhë Kur të ka prejkë Allah më ozëm A ndë nevoj e më ozëm është Qa të këthe mi nga rrug të gabuara Në rrugën e duhar Mi aftan që kja Allah i bler Mi aftan që kja nevoj A ki nevoj për këtë, shumë ki nevoj E kjo në shumë pun tjetës e ki Në shumë pun tjetës Kjo së veshtë kuptim të adurimet në kuptim qëndrimeve, në kuptim uh, të komunikimin, kup... shumë qështje, gabim u konë kër rrugë. Mënyra që shtë e kajtë aktuar këtë problem, gabim u konë. Të duhet u dhëzim, e po, e po, përsa kemi një ujë për dhëzimin. Mas me vazhdu, ma me rrugë të gabuara. Mas me vazhdu, ma me orientimet të devijuara. Ma u këthy rrugës e dorë. Në duhet u dhëzimi, qështë të në vëzër, për pendim Ka njëri që e ka ditë rrugën. Po si ka rrashtë rrugën që ka ditë, i ka rrashtë rrugën të gabushme. I duhet udhëzimi për të pënduar. Një një komënë si me njekë qëllë i me shtë rrugën e gabuar dhe një vdekje. I vetëmi sebep që e këthen në rrugën dhurë është kërë të zotëm. E dhënë që keqë për më kjo. E, e dhënë që keqë për më kjo. I duhet udhëzimi që Ndote, në nëzër, që njërë është uzuar pjesërishtë, por i duhet me uzu tërsishtë, ti të pjesërishtë për din që që të të dikun, a më komplet për po duhet, apë. dhe pa po fotografinë komplet, së më nështë me që punë dhe mund, dhe po, përlema është. Për, për nejën ka njerë njerëti mundështë me po një pjesë caktume, për me e kuptu nevojnë për të uzu në pjesë në mbetën. E kjo të është gjithë kush i ka fotografi të fotografitë të pakëmpletu me. Apo i kimi dhe mozaika që po e shurë me përveqë kjo pjesë po bukur po doket. Para me në muhjekë pëngjesë me përketë së për bukur doket. Merë, Merë në gjitha aspektë. Merë në aspektë në ibadete vë për halë. E ke përhetu pak një, një, një knacica këtu me ti nga fotoja e adhurimit të përëndëm ujë qil krejtë. Për në përshonë se e ke po në ndërë Muhammejdin s.a. Allah nga mundës dhe me po në në gëzu. Kënaqësh. Për në me o kënaqësh, kësha ka po, me poftuinë ndrësshme, me që shukon të manë, jo me... po të manë që shukon me po përëndëm. Njerës të regojnë përpërëtimet mahnitshme, me, me po. Kjo është një pjesë më të qelë, parëmëndëm me uzu me po ha, më të aman ditë e gjithim parëmëndëm me të qërëme po allonjën le ura aja që i hap fotografit me i po komplet është uzimi kjo është mjetë, uzu është uzimi pjesrishëm e ngrit e zgjën nevojnë për, uz, për, për, për uzimën tërësishëm komplet gjithashtu nga njerë uzu me dhe gjireve përgjithshme, na duan detajet apo? Detajet që dimë. Andaj, ku është nevoja për detaj zy? Ka vjen detaj përmes udhëzimeve. Për. Jemi udhëzu, jemi uzu don në kohën e duhur. Por tash branda atë orientimin nuk e kemi të uzuar, sikurse që përmendëm rasti. Ti e du ke shku Prishtinë, e du ke shku në Shkop, në Stamboll, me kë e du ke duke shku? Po, të orientimin për din, kemri në vend, kemri në Istanbul, kemri në meke. Potash, po të është, po të vyrë uzimi mërënëshëmë, nuk din ka është spitali, nuk din ka është fateli, nuk din ka është kjo. A duhet uzimi, a duhet mërëna? Edhe shumë njerës i nëzuka islami, feja me mirë, me drejtë, po mërëna të një hupin njerësë. Mërëna uzimit për po hupin. Në zimë kanë me mguqë, kanë me mguqë, e duhet e kësa u zimë duhet? Mërëna me të zëllë, oqë e dhe mërëna me të zëllë. Në veç, musliman të zëllë, pa po veç, edhe mërëna islamit ka u zimë, mërëna që du të zimë ka u zimë. Për në kjo është në uja, ih, dina sërata me së të kemë, dhe mërëna që du të zëllë, mërëna që du të zëllë, gjithë mund të zëmbë nëmë. Kje që një uzuar në të kaluarën Ta është me bëmë në buvakia në të ardhmen Uzuim për të ardhmen Abo, ka ndodhë një uzuim po Je gjithë mirë, je uzuim mirë në të kaluarën Ta është shfaqë nevoja për uzuim në të ardhmen E kështë më rap Uzuim për veti po Të duhet uzuimi si me uzu të jetërin Ka njërë që në të uzu mirë Po kur të ndonë me uzu dikon nga bojnë Nga bëmisht i qasën Nga bëmis Ka, këtë e vetëm disa shembuj Nga jetë e përdishme Të uzimi që ti kene vaj për te E o është i panumërt kjo uzim I panumërt është kjo uzim Sa so ka gjaditës raste Që kene vaj më uzu që shmull Kene vaj më uzu shmejes Kene vaj më uzu ka me këqyr Kene vaj më uzu sa so me full ti Uzim mas uzimit Gjdo moment kene vaj më uzu Për dhe ka thonë pegaj me sënë Ola te kilni ila nëfsi trifte sy një. O zot, mos më dorëzon vetën time. Mos më lejo unë më udhëzuar pa ty as sa që lëmshëshit. Kur ti vazhdimisht më mbaj të udhëzuar, vazhdimisht. Qandai nevoja poruzimej më moda, po vallai se nevoja për ushqimin, për pijen, për veshjen, për gjumin, për shëndetin. Për çdo gjë. Është nevoja më kuriozule, më e e që e rrezëmë se kemi një jetë në kësaj, një jetë në kësaj botë. E nëse arrij më në uzo të ndroza Da onë Sim pas asaj që përmena Se ne kërkujmë nga Allah me në odhëzën Dhe kemi në vaj që Allah gjëllë e vajat në odhëzën A tërpër dushim se këna mundësën me arrit Zotatët të mdhaja Dhe përfundime të jetë rëndësishmë abzun. Dume në zhëtë i sa shkurëtimi Se paska shkurë dhe kua shumë Mirë po të ndërëzër E pam që ka për të uzimi Si u zotë njeri, dëvimi Nevoja për uzim Dhe në fundë rënd Mjeti Mjet Ozime shpër këto Nësa arrit ozime Shiko arrit. që ka arrit Nuk të e në qëllime që nuk arrien për ozime Nuk arrien Për shambur Ozime shkë begatia me e më dhe që e ka e për Allah Përëndaj për është begatia vetme është begatia vetme Që të miret Kënë marrë pjesë në te Gjdo begajtjetër i përstej kanë qënë të ndorë të miret Apo A ka postë një i mirë që ku nismut, a një i mirë që ku nisnosh? Po. Doon ketë mirë si një kon në begatin e shëndetit 5 Mars. Jo kështu. A ka postë i mirë fukara dhe i mirë i pasën kapos. Do të thonë pasonia. A ka pasë i mirë që ka qenë për shembull ë ë i shtypur, a që që ka qenë kenor kapos. A ka pasë i mirë sukonjuzu. Ska postë. Apo. Andaj është begatia vetëm qëllai ka përzjidh për të gjithë roptet i mirë. Në krye më Peqamberi Allahu xhallahu. Ka pos peqamber, çikoni varfur e ka pos peqamber çikoni posut. Ka pos peqamber çikoni i shnosh, ka pos peqamber çikoni i smut. Ka pos peqamber çikoni ka pos shumë pasues, ka pos autoritet, ka pos peqamber ka pos hiç pasues, hiç autoritet. Ka pos peqamber i shtypun, ka pos peqamber i burgusën, ka pos peqamber udhëhec, gjithçka ka pos. Nuk ka ndallur beka e tjera. Mir po. Këta janë të tuzu si kërse Allah ka thonë këten e ta që i ka uzua Allahu këten e ta që i ka uzua Allahu fe bi hudahumu këtedi edhe ti këtë uzim ndjekë qëta ndjekë së në kamësu Allah me ndjekë asë një aspekt jetësurt për eqë uzimit për eqë uzimit ndajë begatje me madhë nëse Allah të ka uzu e ke arritë më të madhën të mundshme e ke marë më të mirën të mundshme E dyta, të nërëzësaj në përket rëndësisë e ozime dhe kuna është pi ozime, është, ozime është jetë e mirë, dhe është realizimi i qenimit krimet. Dëmon, ajë që është ozuar, realisht ka fitu. Ti e ke rëndu qëlimen ti kërit në cakë që është duhet o. Ozime të nërëzër në e ngritë njëri të të të. Në gjitha aspektë, gjitha aspekt i udhëzuar e është ingritur. Një dëmja përme një aspekt. Musa a.s. i takon të, të një poplet të shtypër, apo? Benizueli. Poplet ishte i shtypër. Faraone, një poplet që është e poplet i zhvilluar dhe poplet me ndikim, e a ishte i pari tyne. Musa a.s. rrëm dhe dele, e ka rrët dele të musa a.s. Po, me atë shkupin e ti të famë shumë, i ka rujtë denet, faraoni, dije që ka posë, dalimet mëdhaja, shoqërore, dalimet mëdhaja, njëdo aspek me syna, mirë po, kërkar përnët e vëzimi, mu dhu, atërë, Musa, alejsa, mi ka thonë, u eh, dhije ka ila, rabbi kefetakësha, onë e qëjtë e zote në të joptë, a po, onë e qëjtë e zote, ka qenë faraoni ngritën, në dunja në gjithë aspektë, Në gjitha aspekt të etër, të Musa ka qenë majolë se faronit. Në aspekt të dhynës, mirë po, kur ka rëtëzimi, Musa o bojë në altë. A i ka nëkry pun e përsi të tjera faronit për balë rëtëzimi që ka pasë Musa? Ja. A i ka mungu dhë që ka musaot nga ato që si ka pasë kur e ka mor rëtëzimin? Kërqë? Përënejnë se e kjo rëtëzimin i nëgjitha përmë kështu që mos më si me kuptu koresht me ikës grainoti ti çe Allah pe gambar ahs bob as korjo di e tem çun Allahu jalla me ulzim engjël kandram çka qara from e uzon zonsin e mësuesin sallallahu alaihi wasallam pa mi kazu mësuesit më apo se e vërteta si bien jet ka te ata tash hajde çaki bu, më bukur kjo ata e uzon djalën pa mi kazu bobos e tash çaki më botash apo e uzon të rion mi ka dhut vjetit e tash e uzon fukaran mi ka dhut pasanikut e tash që shtët Allah u gjellë u ala me u zim ngrit që kjo ngrit e rale që kjo ngrit e rale nëse të kanë ngrit Allah u me u zim zë të bandëm që ka s'ki tjera zë të bandëm nga si jemi parëmëna ty të ka bua Allah u gjellë u ala pozicion mi ka undikujt të qaj bu, të bua nuk ka kje led a do me më su mërnu të jetur të kujt Në të kuptim Adomet mësu mërnuvla Si zëtëni Unë e të do Se mëma e ka pa Allah Kjo ngritja Së po thonë kësë mëllu qasë Në kuptim me një mazë i larga soj Po tim me një ndivitën të prilëgjuar Ndhe udhëzimi është Kënari, është ngritja Gjërështu të, të Ndëmëdozër Udhëzimi është Shkak i unitetit Sikur që dëvimi është shkak i përqarjes Allah Quran, o thonë Kjo është rruga, një Kjo është rruga ime Ndiceni, ola te tebi usubull Fe te ferra ka bi kumën se bili Mos i ndishti rrugicat Esokachet Që ty ndojnë nga rruga ime Apo, Rruga e vërtet Udhëzimi i bashkon njerës I unifkon njerës, devimi i përqon njerësit Andaj është i rëndësishme udhëzimi Me kuptu drejt Edhe udh, devimi me kuptu drejt Nasi bëgjër për udhëzimi dhe për Për bashkim dhe për, për q Tërndolezër, ka jasot që mund të përnë është se ozime dëvimi është ndarja më errezikshme që ndodhë mesin njerëzëve dalimet mes njerëzëve njerëzë dalojnë në gjyrë, dalojnë gjuhë dalojnë, dalojnë të folër a është ki errezikshme këtë dalim? Ja njerë dollën për kafsi, ky këtifisë, ky kësaj familje, a dalloi a aprish punë, ja, hesprish punë. Hesprish punë pse ky është me kët ngjyrë, kë ky me kët ngjyrë. Hesprish punë as rrezikesh pse kë kë djug hesprish punë. Të on dallimet mes njerëzve pranisht janë janë pasuri. Përveç dallimet mi bën në udhëzimet e mi, këto janë dallimet më të rrezikshme. Këto dallimet më thella që shkaktojnë më shumë njerëzve. Prandaj evitimi i razikot të këtu dalime bëhet për mes udhëzimet dhe thellot për mes devimet dhe e fundit me përbillme të të vëzë është udhëzime për mes udhëzimet njëri ju fitan dhe nga dhënjan në biforsat që dojnë me erënu njërin apëton njëri ju me udhëzim të në vëzër ja ja pushtetin Logikës, arsujës Edhe besimit Nbi epshin, nbi kojtën, nbi lakmin E shla e më posh një rion E dhe gardën një rion E në në që më një rinë Një rion i uzuar Që ka i bjen Aj që i ka thon epshit Unet kontrolloj të jotë i mu Që kjo është i uzuar e apë i, I uzuar është ai që i ka thon I ka thon dunjas Unet të dheqit të jotë i mu I uzuar është ai cili I ka thonë të gjitha thireve të shejtanit Jo me mu Që kjo është i uzuari Që kjo është fitimtari A që i ka nga dhëny Që kjo është E kush është i devijuari A që i ka thonë gjitha e pëshim Që është me thonë jo të ashtë jo Që kjo është ai që i ka që rrugën A i devijuari të ai që Suni thët Astë një kërkeset më rapësht Jo Astë një kërkeset shejtanit Suni thët jo Së, aja sënë të të tjë, aja sështë vetëja ti Aja s'ka pushtet ndorë në, në ti, vetës ti Dikus të të të udheqë Pra ndaj, cilin përfundim njëre dënë Cilin përfundim njëre dënë Udheqëja reale Pushtet i reale është i vetë vetës Tani vërëdan të të të të të të tërë Aja që se ka vetën pushtet Asni pushtet i dunja në këtë duhet Aja që vetën sënë e kontrollat Se ne monë vetën e ti Me bo të merë për para me gjithë s'ka ka, për le më shkënjëri me pasë për shtetë, se është rëzik me pasë për shtetë. Ama aj që e përmbon vetën, e kontrolon vetë vetën, e ka në në dheqe vetë vetën, postaj gjdo për shtetë, gjdo dheqe i ka hije, nga se i ka frejt e duha ndorë në të jemëtë. Për ndaj në duhet duzimi për me i pasë frejt ndorë, në, në duhet duzimi për me nga dhënymë bi gjithdo gjë Në duhet uzimit për me e shfaq atë anë e ndryshmet njëriut që e dalon nga të tjera të kresa Përsa duhet uzimit Nga se Të në kja me të mësëpër që komu uzun nëjë pëjko shrapë Se se ka e pëllohë mundësin e uzimit Në kuptin që vëlladimet Këtë mundësi, këtë ndere ka e pëllohë vështë njëriut Përëndajt dalon nga kresa tjera Bi bazën e këti uzimit Bi bazën e këti uzimit Allahu në uzuët në rrugën e drejt, edhe këtu ishën të nërën në disa prej pikave, ma tjepër të rejtem hërës dhe i përgjeshëm, e kanë mejtë dhe qështë e tjera që i takojnë kështë e temi, që të dëvërëzim i shala me i të returën i takimi nashëm. Allahu në uzuët në rrugën e drejt, në bëftë Allahu të uzuër dhe shkak për uzuëm e të tjere. Në takimi nashëm, o salamu, o salamu, o salamu, o salamu,